פרק מ. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. קול קורא במדבר פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינשא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקב למישור, והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד ה', וראו כל בשר יחדיו, כי פי ה' דיבר. כל אומר קרא, ואמר מה אקרא? כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח ה' נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי וכוח קולך, מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה ה' אלוהים בחזק יבוא. וזרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ תלאים, ובחיקו יישא עלות ינהל. מי מדד בשועלו מים, ושמים בזרת תיקן, וכל בשליש עפר הארץ, ושקל בפלס הרים וגבעות במאזניים? מי תיקן את רוח ה' ואיש עצתו יודיענו, את מי נועץ ויבינהו, וילמדהו באורח משפט, וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו, הן גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו, הן איים כדק יטול, ולבנון אין דבער, וחייתו אין דעולה, כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו, ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו. הפסל נסך חרש וצורף בזהב ירקענו, ורתקות כסף צורף. המסוכן תרומה עץ לא ירכב יבחר, חרש חכם יבקש לו, להכין פסל לא ימות. הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש לכם. הלא הבינותם מוסדות הארץ, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, הנוטה חדוק שמים וימתחם כאוהל לשבת, הנוטה רוזנים לעין שופטי ארץ כתוהו עשה. אף בל ניטעו, אף בל זורעו, אף בל שורש בארץ גזעם, וגם נשף בהם ויבשו, ושערה כקש תסיים. ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני? ומאלוהי משפטי יעבור, הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם, אדוני בורא קצות הארץ. לא ייעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. נותן ליעף כוח, ולעין אונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים ויגעו, ובחורים כשול ייכשלו. וקובע אדוני, יחליפו כוח, יעלו עבר כאן נשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו.